Мережево фати, ба навіть віночок із флердоранжа, геть переточені міллю і розсипалися на порох. Хоч вона чудово пам'ятала, як насипала аж під полотно дві жмені нафталінових кульок, лихо здавалося таким випадковим, що вона не посміла звинуватити амаранту. До весілля не лишалося й місяця, але Ампаро Москоти взялася пошити нову сукню за тиждень. Коли одного дощового дня ампару, якої майже не було видно за оберемком схожого на піну Мережева, зайшла в будинок, щоб зробити Ребеці останню примірку, амаранта мало не зумліла. Їй відібрало мову – струмочок холодного поту побіг уздовж хребта. Довгі місяці вона тремтіла від страху, дожидаючи цієї години, бо твердо знала, якщо їй не вдасться вимудрувати якоїсь остаточної перепони для весілля, то в останню хвилину, коли вичерпаються всі запаси її винахідливості, їй не забракне мужності отруїти Ребеку. Того полудня, поки Ребека задихалася від спеки в Єдбабному панцирі, який Ампаро Москоти з безмежним терпінням закріплювала на її тілі за допомогою тисячі шпильок, Амаранта кілька разів помилилася, рахуючи вічка свого плетива, і вколола собі палець спицею. Однак із страшною холоднокровністю вирішила, що тим днем буде останній п'ятниця перед весіллям, а способом – порція екстракту опію, але інша поважна перепона, така ж неподоланна, як і непередбачена, примусила знову відкласти весілля на невизначений час. За тиждень до дня, призначеного для шлюбу Ребекки і П'єтро Креспі, маленька Ремедіус прокинулася серед ночі вся мокра від якоїсь гарячої рідоти, що вивергнулася з її нутрощів зі звуком, подібним до голосної відрижки – і через три дні після цього померла, отруєна своєю власною кров'ю. Двійнята застрягли в неї поперек живота. Амаранту гризли до кори сумління, адже це вона палко благала Бога послати якесь лихо, аби тільки їй не довелося давати отруту у Ребеці, і тепер почувала себе винною в смерті Ремедіос. Бо ж не такої перешкоди вона благала. Ремедіос принесла в будинок подих радості. Вона поселилася з чоловіком у спальні поряд із майстернею і прикрасила всю кімнату ляльками та іграшками свого зовсім недавнього дитинства. Але її життєрадісність вихоплювалася з чотирьох стін спальні і як цілющий вітер проносилася галереєю з бегоніями. Ремедіоз починала співати від сходу сонця. Вона була єдина людина в будинку, котра зважувалася втручатися в чвари між Ребекою і Амарантою. Вона взяла на свої плечі нелегку працю ходити коло Хосе Аркадіо Боендіа, носила йому їжу, допомагала в щоденних потребах, мила його намилиною мачулою, пільнувала, щоб його й і бородіни заводилися в очі, зберігала в доброму стані накриття і під час грози накидала на пальмове листя непромокальний брезент. В останні місяці свого життя вона навчилася розмовляти з Хосе Аркадіо Боендіа примітивною латиною. Коли син Ауреліано і Пілар Тернери народився на світ, його було перенесено до будинку та охрещено в вузькому родинному колі іменням Ауреліано Хосе, Ремедіос вирішила вважати його своїм старшим сином. Її материнський інстинкт вразив Урсулу. Як на Ауреліано, то він знайшов у Ремедіос виправдання власному існуванню, якого йому бракувало. Цілісінький день він працював у майстерні, а Ремедіо сприносило йому туди чорну каву без цукру. Щовечора вони вдвох йшли до будинку Москоти. А Ореліано грав нескінченні партії в доміно з тестем, а Ремедіо стеревенила з сестрами або обговорювала з матір'ю справи дорослих. Родинний зв'язок із сім'єю в Боєндіа зміцнив авторитет Дона Аполінара Москоти в Макондо. Під час своїх частих поїздок до головного міста провінції він зумів умовити власті вибудувати в Маконду школу, де вчителем мав бути Аркадіо, який успадкував педагогічні нахили свого діда. Шляхом переконування Дона Полінар Москоти домігся того, що на День Національної Незалежності більшу частину будинків пофарбовано у блакитний колір. На рішучі вимоги падреника Нора він наказав перенести заклад Катаріно в глуху вулицю а також закрити кілька кубел, що процвітали в самому центрі міста. Одного разу він повернувся з головного міста провінції в супроводі шести поліцаїв з гвинтівками,